Romeriaren lehenengo nazioarteko kongresua. Ma... Mil bederatziehun eta irurogeita hamaikako apirlarren sortzian intelektual hijitoen lehenengo nazioarteko kongresua hasi zen Londresen. Astebetez luzatu zen eta hogeita bedderatzi herrialdetako hijitoak bildu zituen guztira berrogei eta hiurogeta hamar pertsona artean batu ziren. Kongresuak berebiziko arrantzia izan zuen Rome herriarentzat. Besteak beste honako hauek lortu ziren kongresuari esker. Nazio Batuek Estaturik gabeko gutxiengo kulturaltzat onartzea. Mundu osoan hamabi milioi istunduen hizkuntza estandarizatzeko batzordea sortzea. Urpildun ikur urdin eta berdea, Romerriaren banderatzat eta gelem-gelem ere onartzea. Eta Alemaniako gobernuak holokaustoa pairatu zuten ikitu eik ordaina emateko bideari hasiera ematea. Zaza, bima, Holokaustuari dagokionez, esan beharra dago, oraindik ez dagoela holokaustoa sufritu zuten ikituen zerrenda ofizialik. Zerranda partzialak baino ez daude eta ez kontzentrazio esparru guztietan. Romerriaren aurkako genozidio naziari zamudaripen deritzo. Izen hori, mila bederatzireun dairurogeita marrean sortu zen Antzinako Jugoslavian. Jasenobak eta Ausbitzeko konzentrazio esparruen inguruan egin ziren ikerketa batzuen arira. Espainiarra Estatuan Bartzelonako hijituak izan ziren lehenik aktibatu eta antolatu zirenak. Frankismo garaia izan da ere, indartxu sortu ziren hijituen eragile sozialak. Bilbon, mugimendu asoziatiboaren baitan, erreferente handiak izan dira beti hijituen erakunde zein eragilean itzak. Intelektuali hijituen lehenengo nazioarteko kongresoaren nazi eragogoratzeko, mila bederatziren eta laroge batetik aurrera, Romeria nazioarteko eguna ospatzen da pirlarren sorttzan Desaifam Informazio gehiago pretendemos eta blog.romarxibe.eu webgunetan Da alle ah romalen ah sai valen Valer